Розділ 10, у якому і Рейневан і читач мають нагоду краще познайомитися з Шарлеєм. Таку можливість надає спільна мандрівка та різні події, що її супроводжують. Наприкінці ж з'являються три відьми, абсолютно класичні, абсолютно канонічні та абсолютно анахронічні. Якомога вигідніше розсівшись на замщилому пні, Шарлей розглядав монети, які висипав з гаманців у шапку. Він не приховував невдоволення. «Судячи з одягом й манер, – нарікав він, – можна було б сказати, що то заможні вискочки. А в капшуках сам подивився, хлопче, яка жахлива бідося, яке сміття. Два кю, кілька обрізаних паризьких сольдо, чотирнадцять грошів, півгроші, магдебурські пфеніги, прусські скойці і шеляги, динари і галери тонші від облаток». «Ще якесь гівно, що його я навіть і розпізнати не можу. Біг мов фальшивки. Більше дідько б мене побрав варті їхні капшуки, гаптовані срібною ниткою і перлами. Але капшуки не гроші. Де їх тепер збувати буду? А мене тут не вистачить навіть на першивого коня. А коня я б секрев мушу мати. А й би мухолера, одежа тих джигунців також більше коштувала. Так і треба було мені їх до голер пороздягати». «Тоді пан фон Ласан послав би за нами, мабуть, не двадцять, а сто чоловік», – досить різко зауважив Рейневан. «І не по одному, а по всіх трактах. Але він послав дванадцять, тому не потякай». Справді, не минуло й півгодини після того, коли вони обоє залишили з Джегом через Яворську браму, які з тієї самої брами вилетіли і помчали трактом дванадцять кіннотників у кольорах Гунселіна фон Ласана вельможі пана Озчегольському замку і фактичного володаря міста. Однак Шерлей, доводячи свою кмітливість, невдовзі після виїзду з міста звелів Рейневенові звернути в ліс і сховатися в гущавині. Тепер він вичікував, бажаючи переконатися в тому, що погоня таки не повернеться. Рейневен зітхнув і присів біля Шерлея. «Результат нашого знайомства є таким, що якщо сьогодні вранці за мною ганялися тільки брати Стерчі, Інайні ціними головорізи, то вже під вечір мені наступають на п'ятий фон Ласан з Джагомські Кнехти. Аж страшно подумати, що буде далі. Це ти кликав на допомогу. Знизав плечима Мадемарит. А я ж то натомість зобов'язався опікуватися тобою, і захищати тебе. Я вже згадував про це, але ти не був ласкавий, повірити, хуманне віруючий. Що, наочний доказ тебе переконав? Чи тобі все-таки треба торкнутися ран? «Якби тоді раніше надбігла сторожа, – надувся Рейневан, – або дружки побитих, то й справді таки було б чого торкатися, а у цій порі я би вже висів, а ти, мій і захисник, висів би біля мене на сусідньому гаку!» Шарлий не відповів, тільки знову знизяв плечима і розвів руками. Рейневан мимоволі усміхнувся. Він усе ще не йняв віри дивному демириту все ще не розумів, звідки бралася довіра до нього каноніка Оттобейса. Ну, Він усе ще не тільки не наближався до Аделі, а й, здається, увесь час від неї віддалявся. До переліку місцевостей, куди йому тепер не слід було потикатися, додався з чигом. Та про те Шарлей, що там казати, трохи йому заімпонував. Рейнево ночимо душі вже бачив, як вольфгерстерче стоїть навкарачки, і один по одному випльовує зуби, як мороль, який в олесниці тягав Аделю за волосся, сидить і реве! у «Де ти навчився так битися? У монастирі?» «У монастирі», – спокійно підтвердив Шарлей. «Повір мені, хлопче, у монастирях повно вчителів. Майже кожен, хто туди прибуває, щось уміє. Так що потрібно тільки хотіти вчитися». «З демиритами у кармелітів було так само?» «Ще краще. У сенсі навчання, ясна річ. Ми мали купу часу, як і не було куди подіти. Особливо, якщо тобі не подобався брат Барнаба». Брат барнаба, цистерціанець, хоча вродливий і пухленький, як дівчинка. Дівчинкою все таки не був, і цей факт декотрим споміж нас трішечки заважав. Будь ласка без подробиць, що ми тепер будемо робити? За прикладом синів Емона, Чотири сини Емона, Лекуарте фісе емон, популярний французький шансон 12-13 століття Шарли у стави потягнувся. Сідаємо обоє на твого гнідого боярда і вирушаємо на південь, до свідниці, бездоріжжям. Чому? Хоча ми роздобули три капшуки, а ще вельми бракує аргентомет аурум. У свідниці я знайду на цей антідотом. Проти отрута, латин. Я б питав, чому без доріжжя? З свідницьким трактом ти прибув до Счеома. Велика ймовірність, що там би ніз до носа зіткнулися з тими, хто тебе переслідує. «Я збив їх із сліду, я впевнений». «Вони також розраховують на цю впевненість», – перебив Демарит. «З твоєї розповіді випливало, що тебе переслідують професіонали. Таких нелегко збити зі сліду. Дорого, Рейниване, розумно буде ще до того, як настане ніч опинитися, якнайдалі від у моїй пана фон Ласана. Згоден, це буде розумно». Вечір застав їх серед лісів. А густі сутінки заскочили поблизу якихось осель, йому повзав там стріхами хати й стелився округою, змішуючи зімлою, яка піднімалася понад луками. Спочатку вони збиралися заночувати в копиці поблизу халуп, запорпавшись у тепле сіно, але їх зачули собаки і так люто обгавкали, що їм довелося відмовитися від свого наміру. Уже майже навпомацки вони знайшли на краю лісу напіврозвалений, пастуший курінь. У лісі весь час щось шеруділо, щось шурхотіло, щось попискувало і погаркувало. Раз по раз у пітьмі спалахували бліді ліхтарики очей. Наймовірніше, це були куниці або бурсуки. Але Рейневан для певності докинув у багаті рештки зібраного на вонвольницькому цвинтарі борцю. Докинув зірваною підвечір зайчої капусти, бурмочучи при цьому заклинання собі під ніс. Але він не був цілком упевнений, ані в тому, що це були відповідні заклинання, ані в тому, що він їх добре запам'ятав. Шарлей зацікавлено позирав на нього. «Ври далі», – мовив він, – «розповідай, Рінмаре». Про всі свої клопоти Рейневан уже розповів Шарлею під час сповіді у кармелітів, тоді ж у загальних рисах виклав свої плани і наміри. Тоді Демарит до коментарів не вдавався. Тим більше несподіваною була його реакція тепер. Коли йшлося про подробиці, я не хотів би, щоб сам приємний початок нашого знайомства був зіпсований недомовками і нещирістю, сказав він, порпуючись по такому вогнищі. Тому щиро й відверто скажу тобі, Ренмере, що твій план вартий того лише, щоб запхати його псові під хвіст. Що? Псові під хвіст? повторив Шерлина, наслідуючи голосові модуляції проповідника. І «Тільки на це надається тільки що викладений тобою план. Ти хлопець розумний і освічений, тому не можеш цього не бачити. Не можеш також розраховувати на те, що я візьму участь у чомусь такому». «Я і каноні Котто Бейс витягнули тебе з-під замка». Рейневан хоч і кипів від люті, проте опанував свій голос. «Зовсім не з любові, аж ніяк ні, а тому і тільки тому, що ти взяв участь». «Будучи недурним демеритом, ти не міг не знати цього ще там у монастирі. І все-таки щойно зараз ти ставиш мене до відома, що участі не братимеш. Ну от і я скажу щиро і прямо, повертайся у в'язницю до кармелітів». «Я ж усе ще у в, в кармелітів, принаймні офіційно. Але ти, певно, цього не розумієш». «Розумію». Рейнован раптом згадав собі розмову з кармелітським ключником, який роздавав у селеці. Прекрасно також розумію, що тобі залежить на тому, щоб відбути покуту, бо після покути нулом крімен ти повертаєшся до милості і привілеїв. Але я розумію те, що Каноні Котто тримає тебе в кулаку. Бо варто йому тільки оголосити, що ти втік від кармелітів і ти до кінця життя будеш гнаним і голодним. Не повернешся до свого ордена і теплого монастирочка. До речі, що це за орден і що за монастир? Можна дізнатися? Не можна. По суті, дорогий Рейнмаре, ти правильно оцінив ситуацію. Справді, від демеритів мене випустили дещо неофіційно. Покута моя все ще триває. Правда і те, що завдяки канонікові Бесу вона триває на волі, і за це слава канонікові, бо волі я люблю. Але для чого б то святобливий канонік мав відбирати в мене те, що дав? Адже я роблю саме те, що він мене зобов'язав робити. Гринеман розкрив було рота, але Шарлей негайно його перебив, причому досить грубо. Твоя розповідь про любов і злочин, хоч і захоплива і цілком гідна пера Крітьяна Детруа, зовсім мене не захопила. Ти не переконаєш мене, хлопче, у тому, що канонік Отто Бейс рекомендував тобі мене як помічника у визволенні жінок зі скрутного становища та як спільника у кровній помсті. Я каноніка знаю. Це мудрий чоловік, він скерував тебе до мене, щоб я врятував тебе, а не для того, щоб ми обоє поклали голови під соки руката. Тому я виконую те, чого очікую від мене канонік, врятую тебе від погоні і безпечно вивезу в Угорщину. А я не поїду зі Шльонська без Аделі і не помстившись за брата. Не приховую того, що мені придалася б допомога, що я навіть розраховував на неї на не тебе. Але якщо ні, ну то що ж? Я сам дам собі раду. А ти роби, що хочеш. Їдь в Угорщину, на Русь, Палестину, куди тільки заманеться. Ті ж це свободи, яку ти так любиш. Дякую за пораду, холодно відповів Шерли, Але ними скористаюся. Он як і чому це? Сам ти цілком зрозуміло не даси собі ради. Лишишся без голови і от тоді то канонік заявить права на мою. Ха, ну якщо для тебе так важлива голова, то вибору в тебе немає. Шарлий довго мовчав, але Ринован уже встиг трохи взнати його і навіть не сподівався, що це вже кінець. «Що до брата?» – промовив нарешті недавній в'язень Кермаліцького монастиря. «Я буду категоричний, хоча б тому, що ти так і не маєш певності в тому, хто його вбив, не перебивай. Кровна помста це серйозна штука, а ти, як сам же і зізнався, не маєш ні свідків, ні доказів. Усе, що ти маєш, це домисли й припущення». Я просив не перебувати, вислухай. Давай но ну, вийдемо, перечекаємо, зберемо інформацію, здобудемо докази, не гроші, не беремо помічників, я тобі допоможу. А, якщо ти мене послухаєш, обіцяю, ти насолодишся помстою, так як і треба нею, насолоджуватися тверезо. Але я ще не закінчив щодо твоєї обраниці, Аделі. План запропонований тобою, який раніше вартий того лише, щоби запхати його псові під хвіст. Ну і що ж, якщо ми звернемо до Зембиць, це буде не дуже великий гак, а в Зембицях багато, що зв'ясується. Ти на щось натякаєш, а Деля мене любить. А хіба хтось заперечує? Шарлейв, слухаю, чому каноні кіти так наполягаєте на Угорщині? Оце далеко. А чому не Чехія? Теж далеко. Я Прагу знаю, маю там знайомих. Ти що, до церкви не ходиш, проповіді не слухаєш? Прага і ціла Чехія – це тепер Казан з киплячою смолою. Можна боляче обшарпатися. А через який час може стати ще веселіше? Зухвелість гуситів перейшла всі межі. Настільки зухвелої єресі не потерпить ні папа, ні люксембуржець, ні саксонський кюрфюст, ні ландграфи Мейсона і Тюрінгі – Ба на всієї Європи гусицьке віровідступництво, як більмо на оці. Того вигляди, гляди, уся Європа піде на Чехію христовим походом». «Уже були антигусицькі христові походи?» – кисло уважив Реневан. «Ходила вже на Чехію вся Європа і добряче дістала по шиї. От як саме вона діставала, мені зовсім недавно розповідав очевидець. Вірогідний?» «Вірогідніших не буває». А і що з того?» Дістала та й зробила висновки. Тепер підготуються краще. Повторюю, католицький світ гуситів не потерпить. Це тільки питання часу. Їх терплять уже сім років, бо мусять. Альбігойці трималися сто років. І де вони тепер? Повторюю, це всього лише питання часу, Римма. Чехія зійде кров, як зійшов кров'ю лангидок катарів. І за методом випробуваному лангедоку. У Чехії теж вбиватимуть усіх підряд, поклавши на Бога обов'язок розпізнавати правовірних і праведних. Тому ми їдемо не в Чехію, а в Угорщину. Там нам можуть загрожувати щонайбільше турки. Мені ліпше турки, ніж хрестоносці. Турки, якщо говорити про вбивства, і мізинця хрестоносців не варті». Ліс був тихий, ніщо в ньому вже не широділи, не пищало. Усі створіння злякалися заклинань, або ще ймовірніше просто вгамувалися. Рейневан для певності кинув у вогонь рештки трав. Завтра ми вже доберемося, сподіваюсь, до свидниці. Абсолютно. Їзде бездоріжжям, як виявилося, мало свої недоліки. А саме, виїхавши з бездоріжжя на путівець, було дуже важко зорієнтуватися, куди він веде, і звідки. Шарлей постояв, схилившись над відтиснутими в піску слідами. Порозглядав їх, злословлячи собі під носом. Рейниван пустив коня до придорожньої трави, сам подивився на сонце. Схід, ризикнув він, отам. Так що нам швидше за все треба туди. Не вигадуй, обірвав його шарлей. Я саме вивчаю сліди, з'ясовую, куди спрямований основний рух і бачу, що нам треба туди. Рейниван зітхнув, шарлей указав точнісінько в той же бік, що й він. Він потягнув коня і рушив за демаритом, який бадьоро крокував у вибраному напрямку. Невдовзі вони вийшли на роздоріжжя. Чотири дороги, які мали абсолютно однаковий вигляд, вели на всі чотири сторони світу. Шарли обурено зебур і знову схилився над відбитками підків. Риневон зітхнув і почав шукати очима трави, бо скидалося на те, що без магічного нав'язу не обійтися. Кущі защили стіли, кінь форкнув. А Рейневан підстрибнув. І зараз ти вийшов підтягуючи штани жебрак, класичний представник місцевого фольклору. Один з мандрівників жебруватих дідів, сотні яких вештилися шляхами, старцювали у брамах і на паперті, випрошували милостині під жіночими монастирями та їжу по корчмах і селянських дворах. «Слава Ісусу Христу!» «Навіки слава! Амінь!» Жебрак, звичайно ж, мав вигляд типового жебрака. Його святина нам різнобарвними різнобарними латками, личаки й кривий кустур пам'ятали чимало доріг. З під обдертої шапки, сирівцем, до якої послужили переважно шкурки зайців і котів, визирав червоний ніс і скойовджена борода. На плечі дідні сторбу, що діставала аж до землі, а на шиї підвішений на шнурку лов'яний кухоль. Помагай вам, святий Вацлаві, святий Вінсенті, свята Петронела свята йдвіга покровителька. «Куди ведуть ці дороги?» – обірвав літанню Шарлей. «Котра з них діда досвидниця?» «Е?» – приклав дід долоню до вуха. «Що кажете?» «Куди дороги ведуть?» А ага, дороги, ага, знаю. Туди йдеться на Ольшані, а он де який до Свободзіць, а там, яка, о, от біда, забув, де...» «Немає значення». Шарлей махнув рукою. «Я вже все знаю». «Якщо там до Свободзиці, то в протилежний бік становиці при Щегомському тракті. Адже до Свідниці через Яворову гуру веде саме ця дорога. Бувай здоровий, дідо!» «Помагай вам, святий Вацлав!» «А якби, якби хто-небудь про нас випитував, цього разу перервав Рейнова, то ви нас не бачили, зрозуміли?» «Та й що ж не зрозуміти, помагай вам, свята!» «А щоб ти добре пам'ятав, про що тебе просили!» Шарлей попорпався у капшуку. «Ось тобі, діду, грошик!» «О, господи, дякую, помагай вам!» «І вам теж!» «Гляньмо!» Шарлей обернувся, перш ніж вони трохи від'їхали. тільки поглянь, Рейнмера, як він тішиться, як обмацує, і радісно обнюхує монету, як насолоджується цій товщиною і вагою!» «Воїстино, така картина справжня нагорода для дарочинця!» Рейне не відповів, бо його увагу поглинули з птахів, які зненацька злетіли над лісом. «Це таки правда», – вів далі Шарлей з серйозною міною крокуючи поруч із конем. Та ніколи не можна байдуже і бездушно проходити по влюдську нужду. Ніколи не треба повертатися до вбогої людини спиною. Здебільшого тому, що вбога людина може зненацька заїхати тобі кустуром по потилиці. Теба не слухаєш, Рейнмере?» Ні, я дивлюся на цих птахів. Яких птахів? О, псяк рев, до лісу, до лісу, швидко. Шерли з розмаху седонув коня у круп, а сам помчав з такою швидкістю, що кінь якийсь переляк у в голуб, зміг його наздогнати тільки за лінію дерев. У лісі Реневан зіскочив із сідла, затягнув коня в густі зарості, а потім приєднався до Демирити, що спостерігав за дорогою з гущавини. Якийсь час нічого не відбувалося. Птахи перестали скрикотіти, стало тихо і так спокійно, що Рейнман уже збирався було покипкувати Шарлея та його надмірної полохливості, але не встиг. На роздоріжжя влетіли чотири вершники і оточили жебрака. Їхні коні били копитами об землю і хропли. «Це не з чегомські, пробурмотів Шерлей. Шарлей. «А отже, це Рейнмаре». «Так», – глухо підтвердив Рейнман, – «це вони». Кирі Елейсон схилився з сідла і голосно запитував про щось діда. Сторк із горговиць напирав на старця конем. Дід крутив головою, молитовно складав руки, поза сумнівом, бажаючи їм, щоб їм допомагала свята петронела. «Кунс Еолок, упізнав, здивувавши риневу на шарлей. Він же Кирі Елейсон, розбійник яких мало, я проти лиця з поважного роду. «Сторки з Горговиці, Сибик з Кобиляглове. Рідкісні мерзотники. А у той кунічій шапці це Вальтер де Барби. Єпископ наклав на нього анафему за напад на фільварок в оціцях. Власність стратиборських домініканок. Ти не згадував Рейнемар, що твоїм слідом йдуть аж такі знаменитості?» Жибрак упав на коліна, далі складаючи руки. Благав, кричав і бив себе в груди. Киріельсон звісився з сідла, і хльоснув його по спині канчуком, нагайками скористалися також сторки і решта, причому виникла штовханина, в якій усі заважали один одному, а коні почали лякатися і шерпатися. Тому сторки, проклятий єпископом де Барби, зіскочили із сідл і взялися до діда, який щосили репетував кулаками, а коли той упав, стали його копати. Старець кричав і завивав так, що аж жаль брав. Рейневон вилився, лупонув кулаком по землі. Шарлий подивився на нього з коса. «Ні, Рейннере», – холодно сказав він. «Ані не думай. Це тобі не французькі жевжики зі счеума. Це четверо досвідчених, озброєних до зубів, розбійників і різників. Це кунс-аулок, з яким, мабуть, я не впорався б навіть сам на сам. Тому покинь свої дурні думки і сподівання. Треба сидіти тихо, як миша» і дивитися, як убивають богові душу винну людину. А тож, різко відповів після паузи Демарит, не опускаючи погляду. А якщо я мав би вибирати, то моє життя мені маліше. А я, окрім того, що богові винен душу, заборгував ще й кільком людям гроші, було б неетичною і дурною нерозважливістю позбавити їх шансів повернути собі борг. Зрештою, ми даремно про це розводимося. Усе вже скінчилося, їм набридла. І справді. Дебарба і Сторк дали жебракові на прощання ще декілька копніків. Наплювали на нього, сіли на коней, і за мить усі четверо вже скакали галопом, галайкаючи і збиваючи куряву у бік яворової гури і свидниці. «Не виказав нас дід», – зітхнув Рейневан. «Його побили і скопали, а він нас не виказав, усупереч твоїм насмішкам і к пинам, а сорятувала подана в богому милостиня, милосердя і щедрість». Якби Кирільсон, замість того, щоб хапатися за батіг, дав йому якогось котця і видав би нас як стій, холодно прокоментував шарли. Йдемо, на жаль, знову диким бездоріжжям. Хтось тут, пам'ятає, зовсім недавно, похвалявся, що відірвався від погоні і заміїв за собою сліди. А чи не годиться, риновин проігнорував сарказм, він дивився, як дід навкаречки шукає урові шапку. Чи не годиться віддячити? Дати йому ще, у тебе ж є гроші від грабежу, Шерлею, вияви більше милосердя. Не можу. У плящених очах Демирита заблищала насмішка. І саме з огляду на малосердя. Я дав же бракові фальшиву монету. І якщо він спробує розплатитися однією, його всього лише відлупцюють. І якщо ж упіймають із кількома такими, то його повісять. Тому я милосердно вбережу його від такої долі. До лісу, Рейнмаре, до лісу. Не можна гаяти часу. Пройшов короткий і теплий дощ, а коли він перестав, ліс почало затягувати туманом. Птахи мовчали, було тихо, немов у церкві. Твоє гробове мовчання, озвався нарешті Шарлей, який йшов поруч із конем. Здається, про щось свідчить, щось начебто невдоволення. Ану, спробуй вгадати, йдеться про того діда. Так, про нього. Ти повівся негарно. Неетично, делікатно кажучи. Га, так хто звик грати чужих жінок, починає навчати моралі. Не порівнюй, будь ласкавий, речей непорівнянних. Тобі тільки здається, що вони не порівняні. А крім того, мій вчинок негідний, як тобі здається, був продиктований турботою про тебе. Це справді важко зрозуміти. Прокезія, я постараюся тобі пояснити. Шерлиз зупинився. Але наразі я пропонував би зосередитися на дещо важливішій справі. Йдеться про те, що я поняття, немайдеми, заблудився у цьому першивому тумані. Риниван роззирнувся, глянув на небо. І справді, ще мить тому, добре, помітне бліде кружельце сонця, яке проглядало крізь землу і вказувало напрямок, тепер зовсім зникло. Густі випари висіли низько, в них зникали навіть верхівки найвищих дерев. Біля землі туман де-неде лежав так, що папороті й кущі, здавалося, виступають з океану молока. Замість перейматися доли убогих дідів і переживати душевні терзання, ти б краще використав свій талант, щоб відшукати дорогу. Що-що? Не вдавай себе невинного дитятка, ти чудово знаєш, про що я кажу. Риневон теж вважав, що з нав'язів не обійтися, але не злізав із коня, зволікав. Він був злий на димарита і хотів, щоби той це відчув. Кінь фиркав, хрипів, тряс головою, тупотів передніми копитами. І звук тупоту глухо розносився хащами, які потопали в тумані. «Я відчуваю дим», – зненецька заявив Шарлей. «Десь тут палять багаття. Лісоруби або вуглярі. У них ми випитаємо дорогу. А твої магічні нав'язи прибережемо для кращої нагоди». І цю твою демонстрацію також. Він швидко рушив. Рейневан ледь встигав за ним. Тінь усе ще норовисто впирався, неспокійно хропів, чи копитами грузді та сировішки. Устелена товстим килимом прілого листя земля почала раптом знижуватися в поділ. Вони не помітили, як опинилися в глибокому яру. Схили яру поросли нахиленими, покрученими, оброслими лишаями й мохом деревами. Їхні оголені корні, з яких посповзяв ґрунт, мали вигляд щупалець чудовиськ. Рейневан відчув на спині холодний під, зіщулився в сідлі, інфоркав. Стумано попереду до Рейневана долинуло лайка шарлеї. Демерит стояв у місці, де яр розгалужувався надвоє. Врешті решту Урешті-рештупевнено сказав він і рушив. «Яр усе ще розгалужувався». Вони опинилися в справжнісінькому лабіринті Ярух, а запах диму, здавалося Рейновону, долітав з усіх боків одразу. Однак Шарлей шов прямо, нікуди не звертаючи і впевнено. Він навіть хробро додав ходи, і ба, навіть почав насвистувати. І перестав настільки швидко, як почав. Рейневан зрозумів чому. Коли під подковами захрустіли кості, Кінди заіржав. Рейниван зіскочив, обома руками зависнув на вузді якраз вчасно. Гнідок із панічним хрипом глипнув на нього переляканим оком, позадкував, важко б'ючи копитами, трощачи черепи, тазові та стегнові кістки. Нога Рейнивана загрузла поміж поламаними ребрами людської грудної клітки, і він скинув її, дико шерпнувши ногою. Його аж трусило від огиди й від жаху. Чорна смерть. Сказав Шарлей, що стояв збоку. «По 6380-го року. Тоді вимирали цілі села, люди втікали в ліси, але і там їх наздоганяв мор. Марців ховали по ярах, як тут. Потім звірі повикопували трупи і порозтягували кістки. «Вертаємося», – видушив із себе Рейнеман. «Вертаємося якнайшвидше, не подобається мені це місце». Не подобається мені цей туманний запах, цього диму мені не подобається. Ти лякливий, ущипливо зіронізував Шерли. Ніби дівчинка, мертвяки, він не договорив. Пролунали свист, звиск і регіт, такий, що вони аж присіли. Над Яром, тягнучи за собою іскри і хвіст диму, пролетів череп. Перш ніж вони встигли огофтатися, пролетів іще один, зі свистом іще страшнішим. «Вертаємося», – глухо сказав Шарли. «Чим швидше, не подобається мені це місце». Рейневан був абсолютно впевнений, що повертаються вони власними слідами, тією ж дорогу, якою прийшли. Проте невдовзі у них перед самісіньким носом виріс крутий схил Яру. Шарли мовчки розвернувся, повернув у інше відгалудження глибокого рову. Але через декілька кроків тут їх також перепинила прямо висна, Суцільно вкрита переплетеннями коренів стіна. Чорти б його взяли, не розумію. А я, ахнув Рейнмаре, боюся, що так. Не маю виходу, буркнув деморит, але вони в черговий раз опинилися в глухому куті. Доведеться повернутися і пройти через цвинтар. Швидше, Рейнмаре, раз-два. Зачекайно. Рейнмаре, нахилився, озирнувся, шукаючи трав. Є інший спосіб. Зараз? Різко перебив його Шарлей. «Допіру, зараз! Тепер на це вже немає часу!» Над лісом зі свистом пролетів черговий череп комета. І Рейневан негайно погодився з Демеритом. Вони йшли через звалище кісток. Кінь хрипів, шарпав головою, полохався. Рейневан з неймовірними зусиллями тягнув його за вішки. Запах диму ставав дедалі сильніший. У ньому вже можна було відчути аромати зілля. І чогось іще... Чогось невловимого, нудотного, страхітливого. А тоді вони побачили вогнище. Вогнище диміло недалеко від вивернутого з корінням дерева. На вогні стояв бухкаючи клубами пару, укритий товстим шаром кіптєвий казанок. Біля нього височила купа черепів. На черепах розлігся чорний кіт у типово котячій лінивій позі. Рейневан і Шарлей зупинилися, ніби паралізовані. Навіть кінь перестав хрупти. Біля вогнища сиділи три жінки. Двох було важко розгледіти за димом і парою, яка бухала з казанка. Третя, котра сиділа праворуч, здавалася уже не молодою. Хоча її темне волосся і справді густо припорошила сивина, одначе потемніла від сонця і негоди обвітрене обличчя могло вводити в оману. Жінці міг іти як четвертий, так і восьмий десяток. Вона сиділа в небелій позі, погойдуючись, і неприродно вертіла головою. «Вітаю!» – проговорила вона дариншливим голосом. А тоді голосно і протяжно відригнула. «Вітаю тебе, гламістський тане!» Мається на увазі відомий шекспірівський сюжет. Бароном Таном, гламіса був Макбет. «Кидай потякати, ягно!» – сказала друга жінка, та котра сиділа посередині. «Знову зараза напилася!» Подмух вітру трохи прибив дим і пару. Тепер жінок можна було розгледіти краще. Жінка, яка сиділа посередині, була високої, і доволі міцної статури. З-під чорного капелюха її плечі спадало вогнено-руде хвилясте волосся. В неї були виступаючі дуже рум'яні вилиці, красиві губи і дуже світлі очі. Шию прикривав шарф із брудно-зеленої вовни. З такої ж вовни були вив'язані панчохи. Жінка сиділа, досить невимушено розставивши ноги, і не менш невимушено підсмикавши спідницю, і це давало змогу насолоджуватися виглядом не тільки її панчих та литок, а й багато чого достойною уваги решти. Третя, котра сиділа по праву руку від неї, була наймолодша, по суті, ще майже дівчинка. Вона мала блискучі, сильно підведені очі, і худе лисяче обличчя з блідою і не надто здоровою шкірою. І світле волосся прикрашав вінок з вербеної конюшини. Він дивиться, сказала руда, почухуючи стегно трохи вище від зеленої панчохи. Нічого було в горщі кинути, і от їдло саме прийшло. Названа ягною темнолиці відригнула. Чорний кіт занявчав, блискучі, мовби від лихоманки очі дівчинки у вінку засвітилися лихим полум'ям. Просимо пробачити нам наше вторгнення поклонився Шерли. Він був блідий, але тримався непогано. Перепрошуємо шановних і дуже люб'язних пані, і просимо не звертати на нас уваги. Не переймайтеся нами. Ми тут випадково, зовсім ненавмисно і вже йдемо. Нас уже немає, якщо ласкаві пані дозволять. Рудовилоса взяла купи череп, високо підняла його, голосно проговорила заклинання. Рейновенові здалося, що він розпізнав у ньому халдейські та арамейські слова. Череп заклецив щелепою, вистрелив у гору і зі свистом помчав понад верхівками сосен. «Їдло», – повторила Руда без емоцій. «Та ще й балакливе. Буде причина побосідувати перед їдою». Шарли вилився собі під ніс. Жінка демонстративно облизалася і вп'ялася у них обох поглядом. Зволікати далі було не можна. Рейнван дуже глибоко вдихнув повітря. Торкнувся долоною тімені, праву ногу зігнув у коліні, підняв, переплівши іззаду з лівою ногою, а лівою рукою вхопився за носок черевика. Хоча раніше він робив це всього лише двічі, усе вдалося йому на диво гладко. Вистачило на якийсь час зосередитися і пробурмотіти заклинання. Чарлий вилився знову. Ягна знову відригнула. Очі родоволосої розширилися, а ринево, не змінюючи пози, поволеньки піднявся над землею Невисоко, на три-чотири-п'яді, і ненадовго, але й цього вистачило. Родоволоса підняла глиняну плящину, добряче хильнула з неї раз, потім ще. Дівчинку не почастувала. Ягна жадібно простягнула руку, але родоволоса одразу ж забрала плящину поза межі досяжності позористих пальців. При цьому вона не зводила з ринува на погляду, а зіниці світлих очей чорнілих двіцяточки. «Ну-ну!» – сказала вона. «І хто б оце міг подумати? Маги, справжні маги, перша гільдія Толедо, у мене у простої відьми, яка честь! Підійдіть, підійдіть наближче, не бійтеся! Ви ж, сподіваюся, не сприйняли поважну той жарт проїдлої людоїства, а? Ви ж, сподіваюся, не прийняли це за чисту монету!» Та ні, що ви? поспішно запевнив Шарлей, так поспішно, що було цілком очевидно, бреше. Родовулоса пирснула. То чого ж? запитала вона. Шукають у моєму богому закутку панове черівники. Чого бажають, а може. Вона замовкла, засміялася. А може, панове черівники просто-напросто заблукали, поплутали дорогу. Злегковаживши магію через звичайну чоловічу зарозумілість. І тепер ця ж таки зрозумілість не дає змоги їм зізнатися у цьому, тим більше перед жінками. До Шарле повернулася впевненість у собі. Ваша проникливість. Він поштиво вклонився, не поступається вашій вроді. Ви тільки подивіться, сестрички, блиснула зубами відьма, який світський трапився кавалер якими приємними компліментами він вміє уміє догоджати. вміє зробити приємність жінці. Аніж ніби як трубадур, або ж як єпископ. Справді, дуже шкода, що так рідко. Бо жінки і дівчата, зізнаються досить часто вирушають у ризиковану дорогу нетрями до урочища. Моя добра слава, сягай далеко. Мало хто вміє усунути плід так спритно, безпечно і безболісно, як я, але чоловіки... Що ж, вони заходять сюди значно рідше, значно рідше, шкода, шкода. Ягнегортанно засміялася. Дівчисько шморгнуло носом. Шарли але, мабуть, більше захоти, бо на нього напав кортець, ніж від зніяковіння. Тим часом Рини Вантеж утямився, він устиг винюхати, що треба, впер, яка здіймалася з казанка, на якому кипіло булькотіло верво і роздивитися пучки трав, висушених і свіжих. «Врода і проникливість ваша!» – випрямився він із деякою гордовитістю, усвідомлював, що зараз блисне власними знаннями. «Зрівняється хіба що з вашою скромністю? Бо я впевнений, що сюди навідаються численні відвідувачі, і приходять вони не тільки по медичні послуги, адже я бачу білий ясенець, а онде Що це? Якщо не скажений огірок, тобто дурман болиголов». А там морська цибуля, там он амброзія, зілля піфій. А тут, прошу подивитися, чорна блекота, херба, полінаріс і чимерник. Хелеборус обидва викликають вищі видіння, Адже на ворожіння і пророцтва є попит, якщо я не помиляюся. Ягно відригнула. Дівчисько сверлило його поглядом. Рудоволоса загадково сміхалася. «Не помиляєшся, брат, знавець трав», сказала вона нарешті. «На ворожіння й пророцтва попит великий. Гряде час змін і перемін. Багато людей хочуть знати, що він їм принесе, і ви також цього хочете дізнатися, що несе вам доля. Я не помиляюся». Рудоволоса кидала до казанка трави і розмішувала варево. Віщувати ж мала та юна дівчинка з обличчям лисиці і гарячково палаючими очима. Через кілька хвилин після того, як вона випила від вар, Її очі помутнішали. Суха шкіра на щоках натягнулася. Нижня губа відвисла, привідкривши зуби. «Колумна Велі Аврей!» – проговорила вона раптом не зовсім виразно. "Колонна Золотої Заслони, народжена в Джана Цану, у Римі, життя завершить. За шість років опустіли місце займе вовчиця. У неділю Окулі, через шість років». Четверта неділя перед Великоднем. Тут ідеться про дату обрання папи Євгенія IV 1431 рік. Тиша, яку порушувало тільки потріскування багаття і моркотіння кота, панувало так довго, що Рейневан засумнівався. І даремно. «Не мене і двох днів!» – сказала дівчинка, простягнувши в його бік тремтячу руку. «Не мене і двох днів, як...» Він стане славетним поетом, усі віддаватимуть шану імені його. Шарлей легенько затремтів від тамованого сміху, але негайно вгамувався під гострим поглядом родоволосої. «Прийде мандрівець!» – пророчиться кілька разів голосно зітхнула. «Прийде, Віатор! Мандрівець із сонячного боку!» «Заміна стається! Хтось від нас іде, до нас приходить мандрівець!» Мандрівець каже «Его сум квісум» – «Я є той, хто є» – латина. Не питаю мандрівця імені його, воно тайна. В українському перекладі відповідне місце святого письма звучить так. «І сказав йому ангел Господній, чому ти питаєшся про моє ім'я, воно дивне». «Бо що ж це, хто це відгадає? З їдячого вийшло істівне, а сильно вийшло солодке». «Мертвий лев, бджоли і мед», – подумав Рейневан. Загадка, що її Самсон задав філістімлянам. «Самсон і мед, що це має означати? Що повинно символізувати, хто такий цей мандрівець?» «Брат твій кличе», – прошив його тихий голос медіума. «Брат твій закликай, іди і прийди, іди, стрибаючи по горах, не гайся». Рейневан весь перетворився на слух. Рече Ісая і будуть зібрані разом, наче в'язні до ями, і у в'язницю вони будуть замкнені. Амулет і щур, амулет і щур, інь і янь, кетер і малькут, сонце, змія і риба. Відчиняться, розкриються ворота пекла, і тоді впаде вежа. Розвалиться туріс фульгурата, вежа уражена блискавкою, прахом розсиплеться на рентум, «Блазня під руїнами поховає!» «На Рентом, подумки повторив Рейневан. «Веже блазнів! О, Господи!» «Ацумус! Ацумус! Ацумус!» Знанецька скрикнула дівчинка, сильно напружившись. «Ми вже тут! Стріла, що летить у день! Сагі та воланти Індії! Стережися і Стережися!» «Стережися страху нічного! Стережися істоти, що йде в пітьмі!» Стережися демона, який нищить опівдні. У книзі пророка Ісаї Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. І що кричить «Адсумус!» Стережися стінолеза, бійся нічних птахів. Бійся не топерів, мовчучих. Скориставшись неуважністю рудою, ягна тишком нишком допалася плящини, зробила кілька глибоких ковтків, закашлялася гикнула. Зстережися також Бірнамського лісу. прохрипіла вона. Алюзія на Шекспіра, Макбет. Рудоволоса втихомирила їй з тусаном. А люди, нестямно зітхнула віщунка, палатимуть згораючи на бігу у погоні вогненні, помилково, через подібність прізвищ. Рейневон нахилився до неї. «Хто вбив?» – запитав він тихо. «Хто винен у смерті мого брата?» Грудоволоси гнівно циткнули, застерігаючи, погрозили йому кописткою. Рейневан усвідомлював, що робить те, чого робити аж ніяк не можна, що він ризикує безповоротно урвати трансвіщунки. Одначе питання повторив. Відповідь же отримав негайно. «Винен несосвітенний брехун!» Голос дівчинки змінився, став нижчим і хрипкішим. «Брехун, аж той, хто скаже правду, правду скаже, збреше або правду скаже, це залежить від того, хто і як на це зважить. Опалений, надпалений, спалений, не спалений, померлий. Померлий, похований, невдовзі викопаний, Перш ніж минуть три роки, З могили викинутий, Buried at Littleworth remains taken up and out, Пливе, пливе рікою попіл із спалених кісток, А вон у северн, северн, у моря, з морів, у океани, Цікайте, цікайте, рятуйте життя, Нас залишилося вже так мало. Кінь! Раптом безцеремонно втрутився шарлей. «І щоб утікати, мені потрібен кінь. Я хотів би. Рейневан утихомирив його жестом. Дівчинка дивилася незрячими очима, він не вірив, що вона відповість. Він помилявся. Гнідий, вимовила вона. Гнідий буде. А я хотів би ще, спробував Рейневан, але урвав себе на півслові, побачивши, що вже по всьому. Очі дівчинки закрилися, голова безсило похилилася. Родоволоса підтримала її, обережно вклала. Я вас не затримую, сказала вона за якусь мить. Поїдете яром, повертаючи тільки наліво, весь час наліво. Буде буковий ліс, потім галявина, на ній кам'яний хрест, навпроти хреста просіка, вона виведе вас до свидницького тракту. Дякую, сестро. Бережіть себе. Нас осталось уже так мало.